Emereetsziarren mende artean ibili e, gara horre Austriako esporratzaile hoiek eta gogoratuz aurresogo, eta gaurko gure pertsonaia ja, e, Xavier e, zein da eta naizkoa dugu. Ba, biro justu hemezortzi hemeretzigarren mendekoa hau ere Jose Domingo Mazarredo Gortazar. Bilbotarra Mil zazpirun dabargogeita bostean jaio zen e, Bilbon eta Madrilen hiltzen zorzita ham bien. Mm -hmm. E zo zara baina bueno, ososu oso honestestia ja, etxe bilela ongi, Hitzen. Has. Aukera gehiago izan zuen, Honek eh? ere besteak bezala hiltzeko jartu baino lehen. Eh, kapitaleko gizon bat, eh? Gaurkoan hemen arkezten diguzuna. Bai, e, e, bueno, familia honeko semea, egon zen beste batzu industri ditugun bezala bergarako erre, mintegian edo bueno, Real Seminarioan ikasten ibili zen, baina 14 urtekin joan zen itsas armadara. Hantze sartu zen, ta bueno, ka, karrera ta ikastera. Uh -huh. Esan da beraz beste militar bat dugula gaurkoan? Mm, bai, bai, militar izan zen baina militarra baino gehiago itxas gizona da iguala proposatua da. Ze guia bai ibili zela militar bezala baina beste gauza askotan itxasorekin zerikusia zuen guztietan edo gehienetan beintsat parte hartu zuen. Mhm. Uh Harrigarri -huh. samarra da hain gazterik gaiz, gaiz, hartzea holako erabaki bat hasteko ez da 14 urte. Bueno, orduan ikasteko modua hola jaen e, izaten zen, ez? Eh, orduan ezta kit akademiek eta gauza horiek ez zauden hola Antolatua eta ofizio ikasi egiten zen basartuz eta ikasi tal bueno lagundo bueno, ba, esku ofizioak eta horrelak hasten ziren uh -huh. eta bueno ere bai Esate duzu ere, eta militarra izan baldemazen ere e, itsasoarekin e, e, zer zuen e, gauza askotan sartu edizela, bai. eta? Bueno, esan dugu, asizela erren mintegian, eta orduan narko ikasketak eta izaten ziren teorikoagoak, guak ez, baina hortan denbora gutxe eman zuen, baina bueno, edarkia aprobetsatuak zen, mate, matematikan eta astronomian ere bueno, antxe trebatu zen, eta gero itxasoan edarkia aprobetsatu zuen, izan ere bueno, ibili zen Filipina Aldean eta beste asko bezala eta bueno, aetako batean geratu ziren nora ezean barkoa nora ezen geratu zen, eta honek asmatu zuen edo berritu zuen behinzaat e, sistema bat e, longitudedea eta neurtzeko sistema bat eta barkkoa berriro bon bueno, e, bideratu zuen eta eraman zuen ba, nahi zuten tokira ez. Orduan, hori ja itzen gutxi, esteko. Uhum. Bueno, esan behar dugu, eta Josu Domingo Mazarr do, edo eh, aitatxe bueno, pertsuna azkar bat Bat den aurrean e, gaudela, ezta. Bai, egia esan, ala ematen du bizte ze egin <laughs> e, gauza kantitateei egin zuen mm -hmm. eta oso desberdinak eta gehienetan nahiko trebe agertu zen. Mm -hmm. Horreta ze parte untzigintzan ere bera ibile zen San Ildefonso, bueno, untzi Karagarrri hondi bat berak zuzenduzuen ez haren iraikuntza eta. Orduan denetarako balio omen zuen. Bati bat ipat, e, alde praktikoa e, landu zuen, esaten duzuen ez? Mm -hmm. gauza horrengatik, bai, ezta? Bai... Itzasoan norazean geratu ta asmatzen du estima bat... Eh, Horida, es. Eh, teoria hondo aplikatzeko, gero... Baina, bueno, teorian ere, hibilizen, eh? Seguero, hibilizen kadizeko itsas armadako eskolan, hibilizen kadizen eh, arduradun bezala, eta antxe segola aprovechatu zen liburu batzu idazteko eta importantenak, ba, bueno, lecciones de navegazion argi da, es, erazetendun, uh -huh. eta gero, colección de tablas para los usos más necesarios para la navegación. Tablas, bueno, bak, ba, esto es neurri eta nola hartuta eh. nola es hartu, hau da, Te, e, aplikatzeko, baina orain ja pizka teorikoagoa edo, ez? Bai, bai, bai, bai, beraz e, navigakuntzaren alde teknikoa da batipate lan duzuena? Mm, bai, bueno, oi, bai, eta eta gehiago ere, bai, ze esan dugu, printzipioz militarra, zen, klaro, gauza hauek, esan militar arloan egiten zen, ez? Navigakuntza zibila edo nola baita esateagatik, eh naikonasi azegoien dena eta garai honetan gainera bestetan ikusigo gou izan zen eta orduan militar bezala ere militar soldadu bezala ere parte hartu zuen nola ez, ez. eta hortan ere bueno bere aplikazioa edo oso kurioso izan zen zeberak lortu zuen gauza bat ordura arte inork lortu ez zuena eta izan zen zer oraingoan zer ba alger e, e, konkistatzera joan ziren bai. iria konkistatzera eta lortu zuen ogei mila gizon lehorreratzea ordut erdian Da, klav, gaur, ogei, ogei, mila ogei mila ordu terdin. Bai, pentsatu behar da, bueno, belauntziak eta zirela, eta glau, ezin zirela urbildu justo kostaraino, ba, edo ur gutxi dagola, edo txaiak ere borrokan ari direla, eta eta lortu zuen, ogei mila gizon hoiek, ordu terdian, lehor Hori, bueno, sekulako harrakazta izan omen zen, bere garaian, beresteak ezpeitzuten nion digera lortu. Nik ez dut, eh, izan jau eh, da, askorik egia esan, baina hori, eh, gaur bertan ez da... Zai xamarra Ogei mila pertsona eta modu ordenatu batean Ordu tardin horrela ba, e, e, leku aldatzea haizu, ez da broma, bai? Nik ere ez da kituz ondo, egia zen, zera estrategia militar hauek eta teknika hauek eta baina, bueno, pentsatzen duk gaur egun aler zaia izango dela, zo 2000 gizon, bueno, ia sartzeko ere tokia berda, eh? eta, der, eta bat ez zere etxaila borrokan ari dela besteletik, ba. horretik, baina bueno gaur egun badira, ba, bueno, lantxa rapida eta esaten diren, ta, oi, eta hoi ba, eta e, koak baina hartan ez, batkira. gainera orduan zen belontzieti jetxi, arraunak hartu eta joan, eta bestiak tiroka Orduan, bai, sekulako arrakasta, bueno, arrakasta, arrakasta bai, eta gero, ale, ba, zirkon bezala, zailagoa ere egin zuen. Zeretzen, bueno, arrakasta izan zuen, baina behin lehor eratuzkero, borroka hasi eta porrot egin zuten eta erreti behar izan zuten, eta beste, hainbeste egin zuen, hau da, haugei miliak izonoi ekartu, eta itsasoratu zituen ordu terdian baitere. Bueno. arratsalde batian, zer den eh? ogei minak izan, flun, utzi, tabestea inbeste, beste, berriro sartu, eta orduan jazaiago ze, klar, desordenatuagoa baitzen, ja e, korrika atera baitziran egin diken. Esan genezake, eta oso soldadu onak ez zirela izan, baino arraunlari ona zirela denak. <laughs> <Bentsazen> dut, <baiet. laughs> bueno, azkenean, oso kurioso da, ze, bueno, arrakasta izan zuen alde teknikotik, nola baitzatik, baina, bueno, ez zuten lortu, baina gero, pakea eta joan zirenean, berriro bidali izuten, eh, mazarredo, y ahora ya diplomático besalado, va, bueno, es, eh, de esta ley va a negociar que está que era al jerrequín nisunak denetarako balio zuen eh, naizu. Bueno, bere diplomatiko lan hoiek esagutu aurretik irutze baldin ba saizu egin esa egon ohiko tartea musikari ta ze musika ekarri diguzu. Gaur eta Jose Domingo Masar edo itz egitenari garelari hau ilustratzeko. Ba, itxas gizonen musika. Itxasgizonena irlandarrena, argi dago Irlanda uarte badela ta itxaso kontuetan ez dutela batera problemarik inglezez kantatua eta bueno, gero esango dugu zergatik. Oh, I thought I heard the old man say Leader Johnny Leader It's a long hard call for the next payday and it's time for us to leader Leader Johnny Leader oh, Leader Johnny Leader It's a long hard call for the next Hey, hey And it's time for us to leave her. The skipper was bad, but the mate was worse Leave her, Johnny, leave her He'd blow you down with a spike and a curse And it's time for us to leave her Leave her, time for us to leave her. Oh, it's rotten meat and we've a leafy bread. Oh. Leave her, john leave her. It's come for ground, the old man said. And it's time for us to leave her. Leave her Johnny, It's pumped for drowned, the old man said, And it's time for us to leave it. Oh, what will us poor shellbags do? Leave her, Johnny, leave her. When the money's gone, no worth to do. Ah, And it's time so. for us leave Seguro <inaudible> en Horredako kantuak eginez, erraixagoa markatuko zuten, eh? Ba, besti... Arraun txaden, arraun aden derritmoa. Bestein artean horretarako egiten ziren askotan kantak. Bueno, itxasoan eta tokigu zietan, ez ba, lan lan kantak, kantak eta ez direnak, ez? Edo, mm -hmm. edo ez aspertzako besterik gabe, ez? Mm -hmm. En fin, pelikuletan ikusten dugu biltzak eta beti, baina egia zen, euskal herrian ere alako kantua bat mm -hmm. Lan kantuak. Eh, esan duzu, gero esango dugu zergatik. Mm -hmm. Zergatik? Bueno, esan dugu, bueno, Irlanda ratirela inglesez kantatzen dutela, e, bueno, badakigu Irlanda rako gehi garren mendea hartetzu dela lortu independentzia inglesen gandik. Eta gainera, inglesa eta itxasoa ipatzea, bueno, kasi bat bera da, emezortzi mende hauetan. Eta inglesa esaten dugunean egia esan zane, zanez hanberko genukeo beto ba, bueno, britainerrak edo, zehori irlandarrak, eskoziarrak galestarrak ere sartuko ziren, baina nola inglesak ziren nagusi, mm -hmm. bueno, hemen ere ikusten dugu euskaldun bat, baina Espainiako armadan sartua. Eta gogoratzen duzu beste bat, pelot, korsariua e, endaiakoa, iparaldekoa Baina ura ere ibili zen... Oso zar iltzen ura eta... Bai, bai, bai baina ura ere borrokan ibili zen, eta hoietako batean tulonen ibili zen. Tulon Frantziako Mediterraneoko bueno, portu bat, uh -huh. ez, portu militar bat orain digere oso importantea, espainolek hartu zutena hauetako borroka baten, hainbeste izan ziren, bueno, ez dut merezi esplikatzia baina hoeteko baten eta hortsibile izan guren mazarr edo. Bait ere. Eta lortu zun arsenal batzu eta kai batzu hartzea eta hortxe zegoen beste euskalduna gure pelot korsario, baina ez gogoratzen duzu korsario askotan pirata erdibirata baina militarre itxura ere hartzen zutela. Hortze ibile izan biak ibili ziren, baina bakaitzak claro, Frantzia aldetik, aldetiko edo Espainia orduan hemini dira. aurka, eh? Bai, claro, kasu honetan bai, baina besteetan elkarrekin Inglesen aurka, bueno, ingles esaten duguna igual Irlandarra. Auzkalo. Auzkalo, ez? Baina, bai, dai. bueno, azkenean politikakola gintzen zuen, eta hauek egiten zuten. Eta honetan bai izan zuela arrakasta, lortu zuen ba, tulon hartzea, edo behintzat arzen batzu Eta bat eta horren ondorioz e, izendatu zuen Espainiako armadaren, bueno, mediterranioko eskuadra burua. Ezin zen, ez? E... Hori ba que ya go ezintzen, ¿es? Ori oso cargo az... importante. Bai, oso baina politika nesu mente na inabila eta eh bueno, egin zituen eskuadraren egoera penagarria zelako era que era mansón bai, edo sosendzu bai, zuen eskuadra horretan baina claro ikusten zuen oso gaizki eta kritika zorrotzak egin seizkien gobernuari etzeoela oh, albiderik edo jartzen ura hobetzeko yeah. orduan godoi godoize, ze bueno gobernu burua edo mm -hmm. erregezen Carlos Laugarrena, bainaren benetan egintzen zuena godoizen bai. eta orduan erbesteratu zuen, eta bueno ferrolera bidal ezuen ez ditu kritikako hartzen godoik eh, eh baiz Aizu, hizozan, tulon e, berezkutan jartzen du eta ja, gero bitarteko hobeak eskatzen dituelako, ja, bueno, hoberena da hortik e, denbora gutxera arazoia zuela, claro, eskuadra egoerapenagarrian zegola inglesarekin berriro haserratu zirela, orain frantseseekin adiskidetu <laughs> Espainiako gobernua, eta orduan inglesak, e, bueno, Gibraltar bazookaten, baina orain Kadiz ere erasotu zutela. Orduan yeah. eskatu zioten mazarradori arajoateko joateko eta egoera, tamalgarriura berak salatzen zuena orain konpontzeko. Ah. Eta bueno, ondo egin zuen, ze, bueno, Gibraltar argi dago Espainioleket zutela berriro hartu, antxe ibiliziren, baina bueno, Kadiz beintzat askatu zuen, e, bueno, bializik juen aurrian inglesak, eta bueno, gainera garaipen handi bat lortuz, Eta, bueno, siquiera frogatuzen berri horretarako baliozuela. Baina, orduan eskatu zioten Napoleonekin harremenetan jartzeko, ba, bueno, eze nola eseko borroka haman komun bat edo egiteko inglesen horrezka. Bai. Baina, Napoleonekin ikusten dugu politika kontuan ez zomen zen osoa bila, etzen bat ere konpondu, etziren ja. ados jartzen ba, nola egin borroka. Napoleonekin konpontzera ere etzan erraza izango, eh? Ba, segura eski ez. Kontua <laughs> da, honek... Ikuse behar zainetzen politikaria bila. <laughs> bueno... E Egi egia esan, azkenean, Napoleón nork garaitu zuen inglesek eta zergatik? Ba, itxasuoagatik batez ere, hori ere egia da, eh. Uh -huh. beraz eta zeinek daki Napoleón ondo konpundu izan balitzen azarredorekin eta inglesak eta frantsesak e, eta espanyolak bat da jarraitu izan bazuten Eugurra e azoteziuten inglaterra diemango? Ha, euskalo, baina nik uste dut azkenian berriro, ze bakizu ez direla borrokak irabazi behar, e, gerrak irabazi behar direla, eta bueno, izan ere, hortik urte Trafalgar famatu hartan, borrokartan hartan, ba, bakizu Londresen Trafalgar, Eskuer, eta uh -huh. Nelson famatu, eta Bye. inglesek irabazi zuten, eta Espainiako armada, hain zuzen frantxesen alde jarri zirelako, Crist Hipoiaman zeten eta lehenagoia gainberaraz zegoen eta oran ja, kask esan daiteke itssaasa arma da espainiarrra desagertu egin zela ez. Eta hori ez, ze arrazo ematen dira eh, horretarako hain garrantzitsua izan zen eh, Espainiako itsas arma da ez da. Eta bueno, bai, inglesak hobeak zirela besterik gabe horre ongo zen. Hombre, inglesak hobeak zirela besterik gabe, eske oso komplikatua da, baina esan berda claro, Ameriketako imperia oso hondia zen, baina kristian zegoen oso gutxi hartzen zuten handikan eta ia izan orainain zuzen haiek aprobetxatuko dute amerikanoak, bueno, bere independentziak eta egiteko horreko programa ikusten zen, uhum. bai Mexikarrak, bai Kolonbiarrak eta denak, ez, Bolivar e, buruzutela bañaia ja, Espaina oso ahul zegoelako eta ja. Trafalgar hartan galdu zen eta euskalo behar badain frantsesei ere komenizit zaien zerrelaia ja etsai bat seguro ze hor momentu honetan aliatok ziren baina igual lortik bi ja. ez eta <laughs> Eh, bueno, España osoa imperio osoak gainbera zegoelako, ez? Ezergatik, bueno, Inglaterra eta Frantsia modernoago zirelako, hasiak ziren industrializatzen eta, bueno, merkataritza, adibidez, eh, Espainiako inperioa Espainiarren auemen zente teorian, baina merkataritza benetan nork egiten zuen kontrabandoz, baina praktikan nork egiten zuen inglesak eta frantsesak eta holandesak. Da holandesak. Goberatzen duzu Karakasko konpainia, mm -hmm. tonala, hala aipatzen gunean, mm -hmm. ba, problema nagusienetako bat zen, ba, kontrabandoari aurre egitea, eh? Orduan oso gauza komplikatua da, ez da berri. Horrela, que au el eske problema ez da bakarrik sua barkuak besterik gabe, eske. Da barku hoiek, claro, eta jaiskua graban mantentzea ta ba gihu ejertzitoi karagarri garestio dela, ez zutela hortan diruri jartzen eta azkenean, claro. Mhm. Uh -huh. Dena ezinda. Bueno, eta e... Rafalgarko porrot horren eh, ondoren eta Espainiako etxasarmadaren <laughs> aules, aulesia ya deklaratu zenean, ez ere egin zuen mazarradok? Bueno, ordura arte ya, ordurako ya erretiratuatzegon, eh? Zegoen osasun ez, etxegoen oso ondo eta erretiratuatzeen ja berriro bilbora, oza, sea, bere jaio terri tantxe... Finkatu zen. Etzuen itxasoa abandonatu. Etxeasora ia etzen joaten. Etzen no, olako, horrelako gizan maduan. bat ez da sekulan erreti datzen, ez da? Ala da, egila da ola izan zela. Eta bueno, eibilizan e, teniente general egin zuten, eta bueno, e, itxasarmadako ordenantzak berak erredaktatu zituen, eta gu egia hori ezin dugu kontrastatu, momentu hartan honetan ezin dugu, baina, bueno, irakurri dugu oraintxe indarrean segitzen dutela, berak egindako ordenantzek pentsatzen dut aldaketak izan direla baina ja. baina bueno oña ba edo bentzat hoendikan ere bai. bueno eh, kode penala eta penal berria bakizu ez eh honen ere 19garren mendi erdialdekoa da ez baina honek ja 200 urte izango zituen orduan en fin eztagi pentsatzen dut ordenatu bentzat er ordenatuko zituen, bai, bai orduan hortxe gelditu zen Eta, bueno, horrik da, en fin, gizona bintzat, bai, bale zela ez, bera lehenerako, hortan ez dago. Talarik. Itzalandiko gizona, bai, batzutaan bai. esatez duzun bezala, ez da? Bai, baina, bueno, itzalandikoa gainera bilbon bertan ere... E, hortan, bueno, ba, personaje bat zen, ikaragarren portantea zen, eta hor e, bueno, ba, kontaktu handiak eta bazikuen, eta gogoratzen duzu beste personai bat, ezkenean, kostean, nola dena lotura, den. e, zamakola, <laughs> bizkaiko ba, eh? jauntxo bat, ba, eta, eta zamakola da eta... eta nola egin, hori sema txina da bat, egin zela, egin daiztelako portu bat, orain, bueno, Oraib benetako Bilbo den horretan, bueno, benetako, ez? Zabalts horretan, ez? Beh. Erdi den horretan, baina orduan Abando Antiglesia zena, ez? Uh -huh. Eta nola godoirekin hitz egin zuen, ikusten dugu Berriro Godoi uh -huh. Príncipe de la Paz eta el Puerto de la Paz egina izutela. Bai, bai, bai, bai. Bueno, ba, hauxe Mazarredo ere hortzi bilitzen, baina justo kontrako aldean burgese. Mazarredo, kezuen Puerto Regnai? Ez, ez. Ez ez zuen pu... portuaren helburua etzen portu bat egitea zen, Bilbotarren benetako portua izorratzea eta konpetent uh -huh egitea. Yeah. Orduan, klaro, honek zuen nahi? Ez, orduan burgesiarekin bat egin zuen, eta baserretarrak eta sesatu zituen matxinatzeko eta samakolaren kontra eta bere proiektuaren kontra aritzeko. Godoiren, Godoiren aurka, aurrez aurre jarrizen beraz orduan. Ere. Orduan, klaro, e, godoik berriro zer egin zuen, kastigatu eta orain herbestera e, zuen baina burgozera. Gaur egun burgoz oso urbildago, baina gara hartan burgesera eta joan behar zen, eta berriak eta jasotzeko urruti zeuen. Eta antxe, antxe utzi zuen. Eta hor bukatzen dira, gizu nonen egunak? Ez, ez, ez. Ze, hor bueltasko eman ziren, gero, gero etorriko da, bueno, soldado napoleonikoak eh, Pepe Botella, uh -huh. eta ez da Jose Maria Aznarri, batzuk esatzen dut emezala Pepe Botella, eta ez, Jose Lehena, eh, napoleonena naia, baina Espainiako horrege, Teorian, bintza, bueno, teorian eta praktikan ere opozizioa izanik ere uhum. eta orduan, klaro, denbora gutxirako baina denbora gutxirako baina denbora gutxi horretan laguntza behar zuen eta noren hartuko zuen ba, beste nerten gure edo honena eta ortsi bilizen nola ez berriro baitzazorma datan tolatzen e, bueno, eta orko kargotan eta azkenia bueno, marinako ministraria izan zen eta mila zortzeroen tamabian hilzenean ba, portu hartan postu hartan zegoen. Ministrari bezala hilzen, bai. beraz. Mm -hmm. Mm -hmm. Eta egia zen nola baita eskerra kantxe hilzen, ze bestela gero gerrabukatu eta berriro orain bai erbesteratua, baina Espainiatik erbesteratua, butxinez frantzialdera. Urrutera <coughs> <coughs> gobotako zuten. Baina frantzialdera ere joaten bazen, frantzian egon zen Napoleone alde. Baina nola Napoleone ere frantzian e, galtzaile zen, auskalozkenian nora joan izan zuen, ez? No, no. Garaiz egiten zituen egin beharrekoak, Horira, e, beraz gure masar edo jaunak. Pues o kizenaabila, baina politikak ez du barkatzen, nabilegia izan bertzenek garaia hartan ibiltzeko politikan. Hum, hum. Bueno, izan ere garaia hartan seña ateratzen suitezkion gausakongi, ezta? Ain aldakortzen e, e, giro batean. Oste askotan esaten dugu oso zaila zela egotea batean eta bestean zuloren erori gabe. Eh? Hum, hum. Ergiyi Javier, ba esgarrek asko. Gaur aurkestu diguzuen pertsonaia honengatik Jose Domingo, Masarredo, Kortasa, Rosagoto dugu. Horrengo ostela darte. Nezen Zu mala carreguei museoa irratia Radio Museo Zumaiakarrengi